bazen finkatua zena abailonako erriko etxean, beraz, e, bihikazetari gurekin ditugu, arantxa, idieter eta intzare eta ongetori. Eguno, albinezka e, erran. <laughs> hemen bazirezte horrek erran nahi du, agerraldia bukatua dela. Bai, Be, gerran biziki fit joan da, eh? Zortzietan e, anginen eta prentxorreko hasi da, behatziakain zintxuan gutxi gura eta bon lenik zon bat kasetari ginen astapen baten lekukoak balima ere ondotik bizikifite esartu dira espanol prentxakoak, eta hor eundaka pertsona, eta hizkuntza bakar bat entzuten zen azkenean bayonako antzokian, azki berezia, eta gero beraz hizkuntza bakar bat, erratu zuen? Espanola, kasetarian artian, gara dut, antolaketa, telebistak, eta denak eh, gara dut frantxas prentxaren aldetik aipan beno gutio edo? Dizketoago dira, berri, baina eh, esk, gero, gara dut hori eh, da, gainera, haien mikroak entzatu dira segidan maintena eh uh, uh, uh, ondoan eta segidan uh, espazioa okupatzen dute guk uh, bai. baino erresago eta beharba frantses prentsak baino erresago ere Bai, gupen eh ondoantzenak grabatzen osoinua, gero beste da bideriko la frantsiatik estut uh, ikusi berriro zaila da eh zinez, senta sinaz 100 ziren kamerak uh, grabageiluak argazkilariak ere argazki makina piskat tipi gelditu da onduen ondukoen uh, Um, duko ikomparatuz, eta eta gero zakit berdin edukiaz mintzatzeko bai, eta ere, norzen, susen prentsaurreko horren emaile, ze pertsona ezagutu zuen, ze erakunde ikusi zuen horra. Eh, Orduan, lehenik erran behar da, hori ez dela bake artisauen prentsaurreko bat, ez dela bake auzela hau zela egiaztatze batzordearen prentsaurrekoa. Eh, beraz, horzen egiaztatze batzordeko presidentearen? Rama Manikalingam e, beraz e, izen komplikatu aduena Uretzat, uretzat eta gero haren ondoan beraz Jean Noel Etxeverri itxetxe e, Jean Jone Etxegarai bai honako hau edo Euskal Elkargoko burua, Michel Tubiana e, eta hau beraz e, giza eskubideen igako lehen hori da a, oia, eta gero bazen Mateo Zupi Polonia poloniarra eta e, landa atik uh, jauna ere, eh, bi apez beraz hortziren uh, ere uh, egiaztatze batzordaren izenean. Horden, hori uh, eh, religioaren presentzia, azpim maratzeko, Harold uh, Gould beraz, edo gud da Irlandako apeza eta Irlandako bake prozesuan parte hartu duena ere, eta uh, Bolognatik etortzen zen beste apesa, Batikanoko ordezkari bat da, da. ere. Hori, azpim aratzeko hala ere presentziaren alatik bi pertsona berri horiek zentabon, Gara ikusi guna nien jadani, biskabat prozesuortan murgiltzen, bon, txetxe behi tx, biztanda ere, uh, jam ere berak zuen orain horrein ere eramaiten, benen hor bi pertsona behi horiek eta irreligioren presentzia genian. Ta ah. enlaz bat ere ez? Ere eta, okay. esten, eta priezti, eta nor etzen hox behar beherbara, hor izan behar zena behar da eta etzen hox. Pensatzen dugu, adibidez, Eusko Jaunaritzari erran eh, baitzuten amahaketerdiitan gelituko zela horien zat apilaaren zorsiko ah, etaren ahmagabetze eh, ahma eguna eh, amahaketerdiak antzin presente izan zirela baina gero ez. Behaz, adibidez, Eusko Jaunaritzari hor zena, eta Nafarroako gobernotik ere, ordezkaririk baute zen. Ez ditugu Ez, ez ditugu ikusi, eta... Etziren estenagainan, hori zarengo ziren hor, eta e, aipatu dute urkulu jauna, hala ere aipatu dute prentxaurrekoan, e, eskertu duten, unbait, sei urte hauetan duen lana, baina etziren hor. Erran zuene, ahamagabetziari ah, duakionez, jarularitzaren egitekoa egun hortan amara keteritan bukatuko zela. Horik Nahi. ziren hitzak baina... Uh, egi astatze darba... momentuetan hor zirenez, goizuntako uh, ageraldietan edo egi momentuetan, hori, uh, gero ez dute olako, eta sunik eman, eh, bakarrik errandute, hori, uh, uh, egi zutela, egi bat zordetik, eh, eta... Inglesez eta espainiolez irakurri dute, eh, haien agiria, eh, errandute, etzela galderarik izanen, zirakurri bezain fite joan dira eta justuki uh, hortziren bakarrik erraiteko bai, egiaztatua izan da eta armagabetua izan dela baina hori zen diskurtsu luze bat ere izan du uh, uh, jaman um, manikalingamek manika uh, zer nahi egan egan ez ba, bera Shri-Lankatik heldu zela, spimagatuz Europako uh, talde armatu azkena zela eta, eta, eta bera zorren bukaeraren uh, be, egiaztatzea Era, eta, elduzela eta hortaz ere arrozela, edo pixka bat unkitoa behintzat horri zatea eta beraz, desmartza hortan parte hartzearen arrotasuna bai pimarratu du. Hora, goizan goizik diakinda, amabi gorde lekuen berri edo um, lekua kokapena, eman zotela edo behar den pertsoneri bake egilek, goizuntako prentza haueko hortan egiaztatu dute hori noa haciato da informazioke kemandituste noise nola esan maneretana eses iuti bakarika egiazki egin dela Hori da, piskat, olako diskurtso ofizial bat izan da, behinan ez da, sehetasunik eman, ez da, detailerik eman... E, ez dakigu leku horat ez. ez, ez dute olakorik deus egan, ez dakigu olakorik ez ez da, irudirik agertu, ez da... Eta, piskabat hartu dute duela sei urtetik onerako bai. ibilbidea, na, eta gaur eldugira egun ontara. Bai, eta abiatu hortan, dira aietetik. Hori da, bai. eta gaur egun arte, baina gero, sehetasunetan e, sartu gabe, haintzineko e, egun hauetan zer egin duten. Uh -huh.